Haimeste kantoema eh nondotik hatsaartzen aizekuk Jojo? Jojo. Ordin? Ez nabogotziko. Guntza zena! Be manala bai, entzun jagu hibotzak. Kantatzen bazka jauai urentuik, muziken eguneat, eginileat, zentako zen ikiz? Elgarrikeen kantatzeko, elgarrikeen sibioko eta euskairriko kulturan gozatzeko eta partekatzeko. Eta alihuntan, kambiatzeko? Amatio gaste bat enganatijoiten gija, denbo egira, famillentako egira. Ez egoki dun guna egita, egura lihoyi. Baiz egur, hauk batekin denbo egitexate laik, gaitza eta musikain iguna, eba egun gozo batuk haukikin ziteko, iau ziteko edo ba, famillan ziteko, ba, vaala. Egin ja heben gitzak egun. Gaze, haukra edo zier talde berriene zaitako dutuko bate. O musika behatzeko bai uh, bai goxo du behatzeko eta eta jentia inikusteko e bai Herrika badinago kantina trompeta do bestitu cider du? bate bate bate kujetik hujunegan gutzak basian jente sobea elhestatsiko eta asfaltiko jentia ez begunin ikusi voilà Orenordasura dan bai heutik Eta unko gomkhenite dut, Simón. Eta <laughs> hie izen, aksara tukabe kanta ihizale gaiten aldiñata. Kanto esu maite man edo ezete? Bate esu wano. Haukua ibalimba. Ah, behantxago. Behantxago, bai. Me kanta hilagunak horos tatin serbichatzen ser ser ahitutza gaurin. Egu ki beharko. Eta bai. Beztelan, stitzak kontentizanen. Hukkabe kanta naivagia. Ezti guzunen. Badri jakin ez bestan egiten eta melana mani bate egin ikastrola eta musika eguna, mena geho Badri jakine ikastrolaak eparta erratzen dila eta ez uh, guk jaurak ahamaitutugu, eskut koltpul bate maiten migula ikastrolai eta hoiduke egiazko uh, bestakoa Ebe, besta egera beita eta horren hartako uh, raketutzu urteaz Ezierri huntsa beita eta berzatzeko Zierka behen bat dugunik uh, dina, zunbait ez dure entzubitik, beste zunbait kostalitik, me zennako Ba, honi pesteitiko dina nizunatz. Mena zennako? Be, beste iteratz. Eta hemen baizik ez da peste? Azte gurentan? Ez, yes, me ba, urteru jiten gira, beraz... Uiskaren uh, eguna da, altsak jife, hitzak du sak jatu bat. Eztu ge, zennako? Gua, galdera honak. E, Giro guna baita, erri jipia da, er, da, eta denak ikusten ditugu gure laguna kemen dira, eta... Siberoa, kim behar behar behar behar? Siberoa, besta kunxadira. Girea musika maite bat dugu, nazio ikuspegi bat bat bat dugu, ara! Horztako hor garazta jako. Nen maite du, turtero, badira behar jendea, behar giroa beti, la bizkin unxada. Beti giro sa nua, giro sa nua. Betanik, algebez garen nia turtero, gende temen. Hien elkarrezketa berriak, ikastroen alde maten dira giru Hortzarotek e, enegorazueken jiten nintzen, beraz e, galdera paustatu gabe, urtero egiteniz, eta urtero behaket izahendela e, zinez, e, giro animaleko giroa Horten okanduko denboraidega, batzutan euria izanki ere beti bada giro zinez ona eta hasi gira jaten uh, urtero zikiroan izigarri ona da, bada giroa, gozoa da Ez dakitzen beste gehiago, Yay! <laughs> Bailantio bat egiteko tenueiaginik saiku horiako antolazale bat egiteko gana ziungitin On hii, Jomilkar, bilanak Bailanak idudik heinbat baiikor Bai, jente zainetik uh, baiikor gaitan ahliagyu Bo nulaz ez hauak uh, zines laguntu gitek egun, ikantien uh, partien tako phu Jentia goizik jinduk uh, Amareketa dihamek honetai jentia horazian uh, Bai, ikastolako uh, baskaien txartelen txikitzeko Eta bai hemen uh, uh, belaaren gainen piknikatzeko, familia hoik ageizutean, puzetaikin eta, eta, eta treznak usiaikin. Egin hain ingaiteko prest eta harrakastatu izan duk aukzenko edizioni. Esta keat ez duk aizera, aizera zuma jente izan den, ben eliza aldetik sogin eta jente batuk alde otan bai oztatien uh, belaaren gainen hedatu gosoki, muzikai beha eta zinez uh, bai jentetzu erraiten handiago. Hanyits, ez gitzak batez hun zenbaki bate bat egon, batek egitezen zentenan eta nikuste huat ghe beduk hiumilako bat? Hiumilako bat bai heltu bat, a... buti gobehea hiumilako bat zer da se pastal bat egon biten den jenti egitegoa behea eta bai nuna hori izan behar dike gitegoa uh, bai uh... A, a, a, hoi, hoi duk zendiagu, eh, gente. Yo, gente duke pertsatzen ja guremila ko bat gente geu senti ja junjinka eduke baskaiteko horra eta hala biaketer dihi honetan chat arratsatzen baskaia hemen baskaltuik beste ordin egiten konzertian konzertian behzeko da gentea baduke uniko verada hoita bosta hoita bosta enguatzen dena bate parte bat joi hartzen beste egiten eta takowo bon, utilikatze hori eta mena bai eh. Tukajera eitea, soma txujen -sh -sh baden. Bon, vala, voilà. oh, chifriak baster utzi ko tu diaguz, semakiak. Ena ikan duk abai, denboa egeren jagina. Hiu ustez sirkam jatzen dike? Ah, meu dena, ni lehena, fein... Eri urratseko adibidi hartuko diat Gihau familiaekin juiteko gimpiaun eta hau txipi ekin eta dena eta finalien nihauzunek eta hau, hau txarra dukalaik ebe familiaan izalaik hau eta ez bate bateber gaitza Euskampuneko dena, haurak txostakan eta dena, bate du eta ek, Hau geni amaiteko, heke azregur benlagunen atzamaiti eta, eta dena Ez duz ikusteko eka hau edera ekin eta, eta Aukten au joga aldi bat habu bai balik urte auchara de eta familia hoik tudian tudian horra beste gastia beste egin nahidinak haikesti trabaike haik hala oski pais har bat ezagita jinen du beste nagite haintakuste problema familia batian pli clientela ho falta kiñanaske no te bolletan eta aurten aurten hori Beztaldeu irentzeko behaz bai oitazten egu aukten hogeita bedeatzuk garen uh, muzikaen egun adela Badi kurte zumeit belhan naldi cambio bat izan dela Hox gaztek be jarraikia hartu duzia e, Talle eta ikusten egu difentzia bat lehen uh, irlandes eta hannitsa ikusten ginen egu nian Hoi ez, badauk um, beste eskaintza bat e, Heltu bada ikusten egu barteak saletan ikusten egu difentzia, difentzia bat ikusten egu personnal ez, publiko public on l'indétique uh, ta défense enique juste uniquement uh, ba, garde que uh, diala hamoste une uh, bah amoste urte parca uh, garaioisagut duta la nika uh, baikor cigar irlandais ta chosiar do alors e, si taulada, tauladan eta jala hala los urte uh, belan uh, uh, di da kitabe santuc antora comsan eta beste bestegasti bate carte di talden ardura ardura hoi. Eta aldik egia egan sonia mota kambiattu duk Gaitza berriak ikusten tiagu, bortzaz ikusten ezguntinako baiartino heben euskal herrin Eta bomen na huztiriat muzika eguneak hale befama badila uh, Fama badik eta nuna spait uh, ala, aldaketake untsa dut duke huztiriat uh, uh, muzika uh, Zgutek gaiten ahara beti goe chikoia beha edo show Uh, uh, Mündiai Zabaltu ebay, kusi bestetan segiten den. Zego hatzi behar hale hostialetan uh, niskeneuen gaiko gehiak gunt uh, euskaldunak uh, sila ortenemis gaineguinen eta uh, ingante araztia baliatu dugulan unbait uh, bestek zabaltzeko. Eta ustudiatalde hoi uh, publikoa kresiatzen dira hizki duk ikustia suma jente goiten centa uladan haitzi nien. Eta ja, duk kal, talde sumaitek bestibeno habo harrakasta badieela hoi bakocha ingusta duk eta Bait, uste dut, uste bat dela ala bada horren, emaiti uh, uh, talde berrien edeskubritzeko. Justo ki, nikusht idusitak, eh, bena, enuk segir bena, bon. uh, idusitak heimbat jente horradela, heimbat uruentik, nahizta le waiarte bai heimbat zitentzia, bena, geuta bai gazteetan talde deskubritzeko baitakie heben talde berriz humait ezagutiko dut jela. Bai, baduk ege, dudai gabe, bomenik, bai, eni persoanak enuk, festival handi die eta dann ich uh, will denn je ste sumaite uh, itenie eh, en uh, bai hala du je parce que uh, non non mais tu garde que uh, ni me non gazteako courir c'est insécuré <laughs> ni me non gaser à convaincer mais na bai publico beri bate carte mais il m'a de uh, hembatobe je te Pibikoen aldetik parte handi bat Eztela Malyuski muzika... Fai, Malyuski edo Iuski, eztekat mena Eztela muzika entako baizik jiten Eta baizik eta Euskalduan giro hor entako Eghertiko bazkai entako, eta Muzikaen batiko batik hogeita behatze urte aurten Zumait uh, beste horrekin sohtu dutuk, eta Eta, entako... Hila, hila! Eztekat mena Databat importantan duk ben gitarraan urtiin eta zer nahi muzika mota izan nike haitzina uh, zinen entetek usteiat uh, aboxik. Eta urrentzeko behaz, hoi arte besta ipatu dago, gaiza egera, e besta lia ebay lan aduk eta itortu behar duk. Bon. E bat lan gile bat zide, laagriuntza Ehunbat e, e, e laguntzaile, bai, bai, bai, Astehuntan Astehuntan Astehengai-an asik jutsak zea Oia Leche mundatzen eta dena. Most jale egin eske atzo egin ossuan, egin ebai, bihar egin ossuan. Bihar Astehlenan. Bihar Astehlenan, bai. Bihar Astehlenetago egin datekina. datekina. bai. Eta, ala, me, bai, ota ehunbat lagile, bai, bakotsak haldin egiten dik, sumaitek gubezala beti horgetuk, a, kontinun, normaldan bezala, bila egun zakin. Baina laguntuk gutuk egin lan hanitz Baina taldiin egin ikdela hola giro hunin Batutuzak Hrabosik e, orasbaldin hor dienak e, Masina hau nxasagutzen dienak Eta jat, giro hunin gaiten den hola e, Gaitza haitzina den berbea eta Batutuk urteoz e, Hala, sumaitek uh, berbada duzten metie, uh, berri bat, uh, berri sumait, schartuzen dutuk eta hoiduk uh, gaizta oso naturala eta haitzina juiteko behar dena. Obe, ase. Unchagoza. Ba, eskerik anistier. E